Привіт, дорогі слухачі. Рада бачити вас на Ютуб каналі Домашня бібліотека. Сьогодні пропоную вам прослухати аудіоверсію книги Мелоді Бітті. Долаємо співзалежність. Як припинити контролювати інших і почати дбати про себе? «Нелегко знайти щастя в собі, а знайти його деінде неможливо. Агнес Реплєр, Скарбниця. Вступ. Моя перша зустріч із співзалежними сталася на початку 60-х років. Це було ще до того, як людей, яким дошкуляла поведінка інших, називали співзалежними. І до того, як залежних від алкоголю та наркотиків людей називали хімічно залежними. Хоча я не видала, що таке співзалежність, та зазвичай знала, ким вони були. Будучи алкоголічкою, не перебуваючи в залежності, я лютувала в своєму житті, створюючи... Інших співзалежних. Співзалежні були невід'ємною прикрістю. Вони були неприязними, мене до контролю та маніпуляцій, нещирими, бажали спонукати відчуття провини. З ними було складно спілкуватися. Вони загалом не погоджувались, а іноді безпосередньо демонстрували ненависть, ставали на заваді моєму бажанню вловити кайф. Вони кричали на мене, ховали мої пігулки, з огидою на мене дивилися – Виливали мій алкоголь, не давали мені змогу купувати більше наркотиків. Хотіла знати, чому я таке з ними роблю, та питала, що не так зі мною. Але вони завжди були готові врятувати мене від катастрофи, які я й сама створила. Співзалежні в моєму житті не розуміли мене, і це нерозуміння було взаємним. «Я себе не розуміла, і я їх не розуміла». Моя перша професійна зустріч зі співзалежними відбулася багато років тому, у 1976 році. На той час у Міннесоті залежні та алкоголіки стали хімічно залежними. Їхні сім'ї та друзі стали близькими, пов'язаними людьми. А я стала залежною людиною та алкоголічкою, яка йде на виправлення. На той час я вже також працювала консультанткою в сфері хімічних залежностей – у тій великій мережі інституцій, програм і агентств, які допомагають хімічно залежним людям виправитись. Оскільки я жінка, а на той час більшість близьких пов'язаних людей були жінками, і оскільки я обіймала найнижчу посаду та жоден з моїх працівників не хотів цим займатися, мій працедавець у наркологічному центрі Міннеаполіса запропонував мені організувати групи підтримки для дружин залежних, які беруть участь у програмі». Мене не готували до цього завдання. Я досі вважаю співзалежних неприязними, охочими до контролю та маніпуляцій. Насправді, вони, на мою думку, бажають спонукати відчуття провини. З ними складно спілкуватись, то що у моїй групі я побачила людей, які відчували відповідальність за весь світ, але відмовлялись відповідати за те, як вони розпоряджуються власним життям. Я бачила людей, які постійно віддавали себе іншим, але не знали, як отримати щось у відповідь. Робили це, доки не ставали злими, виснаженими та спустошеними. Я бачила, як деякі з них віддавали, поки не здавалися, бо навіть бачила, як одна жінка віддавала та страждала так сильно, що померла від старості та природничих причин у віці 33 років. Вона була матір'ю п'яти дітей і дружиною алкоголіка, якого втретє посадили за крати. Я працювала з жінками, які були експертами з турботи щодо всіх довкола себе, однак вони ставили під сумнів власні здібності потурбуватись про себе самих. Я просто бачила оболонки людей, які бездумно кидались від однієї діяльності до іншої. Людей, які задовольняли інших людей, мучеників, стоїків, тиранів. Людей, які в'януть і гинуть, жінок, емоційно прив'язаних до своїх чоловіків. Як писав Г. Саклер у своїй п'єсі «Велика біла надія» – «Зморщення обличчя, на яких написане страждання». Більшість співзалежних одержимі іншими людьми. Вони можуть дуже точно і детально виголошувати довгі списки вчинків і бездіяльностей залежних. Що він чи вона подумав, подумала, відчув, відчула, зробив, зробила або сказав, сказала. Або що він чи вона не подумав, не подумала, не відчув, не відчула, не зробив, не зробила, або не сказав, не сказала. Співзалежні знала, що алкоголік чи залежний має і чого не має робити – і вони чимало роздумували над тим, чому він чи вона зробив-зробила, або не зробив, не зробила те чи інше. Однак ті співзалежні, які так добре бачили інших людей, не бачили себе. Вони не знали, що відчувають самі, не були впевнені в своїх думках і не уявляли, що зробити, та й чи взагалі можливо щось зробити, щоб розв'язати свої проблеми, якщо вони, звісно, мали якісь інші проблеми, окрім алкоголіка». Ці співзалежні були, напрочуд, грізною групою. Їм боліло, вони нарікали і намагались контролювати все і всіх, але не себе. За винятком кількох таких першопрохідців сімейної психотерапії – Чимало радників, виключно зі мною, не знали, як їм допомогти. Галузь хімічної залежності процвітала, але допомога була зосереджена на самих залежних. Було обма літератури та навчальних матеріалів із сімейної психотерапії, чого потребували співзалежні. Які їхні прагнення? Хіба вони не були просто продовженням алкоголіка, відвідувати центру реабілітації? Чому вони не могли співпрацювати, а не постійно спричиняти проблеми? Алкоголіків умов виправдання, стан сп'яніння. А ці близькі, пов'язані особи не мали виправдання, вони були, так би мовити, тверезими. Згодом я погодилася з двома поширеними думками. Ці божевільні співзалежні, близько пов'язані особи, хворі більшою мірою, ніж алкоголіки. І не дивно, що алкоголік заглядає в чарку, а хто б не пив, якби жив в такому божевільному шлюбі. Я вже тоді певний час не поячала. Починала розуміти себе, але я не розуміла співзалежності, намагалась, але не змогла. Аж доки за кілька років так поринула в хаос життя кількох алкоголіків, що припинила жити власним життям, припинила мислити, припинила відчувати позитивні емоції, тому в мене залишалось лише злість, гіркота, ненависть, страх, депресія, безпорадність, відчай і відчуття провини». Іноді мені хотілося коротити собі віку, у мене не залишалося енергії. Більшу частину дня я непокоїлася за людей, намагалася з'ясувати, як їх контролювати. Я не могла сказати «ні», окрім веселощів, ніби від цього залежало моє життя, що так і було. Мої стосунки з друзями та членами сім'ї занепадали, я відпочувалася жертвою, я загубила себе та не знала, як це сталося, не знала, що сталося. Думала, що з бужеволею. І була переконана, що треба вказувати пальцем на інших людей довкола мене, бо це їхня провина. На жаль, крім мене, ніхто не знав, як погано я почуваюся. Мої проблеми були моєю таємницею. На відміну від алкоголіків та інших людей з проблемами, які мене оточували, я не наводила довкола себе безлад і не чекала, що хтось це все виправить. Насправді, я мала гарний вигляд на фоні алкоголіків, була такою відповідальною, такою надійною, Іноді сама не була впевнена, що в мене є проблема. Усвідомлювала, що погано почуваюсь, однак не розуміла, чому моє життя не складалося. За якийсь час, борсаючись у віччаї, я почала дещо розуміти. Як і чимало людей, які різко засуджують інших, я збагнула, що здолала довгий і болючий шлях тих, кого раніше засуджувала. І тоді зрозуміла тих божевільних співзалежних, я стала однією з них. Поступово я почала вибиратись з темної безодні. На цьому шляху у мене виникла непереборна цікавість до питання співзалежності, оскільки я й сама була консультанткою, хоча більше не працювала на повний день у цій сфері, однак вважала себе консультанткою, та письменницею мій консультант був роздратований. Я була палкою та меткою співзалежною. Цю фразу я запозичила від члена «Аль-Анон» яка потребує допомоги, тому тут мала, мала особистий інтерес. Що стається з такими людьми, як я? Як це стається? Чому? І найважливіше, що потрібно співзалежним, щоб вони почувалися краще, і щоб так було надалі? Я спілкувалася з консультантами, психотерапевтами та співзалежними. Прочитала всі ті кілька книжок, які стосувалися цієї та суміжних тем. Шукаючи доречні ідеї, засвоїла основи – Книжки з психології, які витримали випробування часом, відвідувала зустрічі товариства «Ал-Анон», групи самодопомоги, яка спиралась на 12 кроків товариства «Алкоголік-Анонімус», які, однак, були спрямовані до людини, яка потерпала від алкоголізму іншої людини. Зрештою, я знайшла те, що шукала. Почала бачити, розуміти та змінюватись. Моє життя знову почало налагоджуватись. Згодом я опікувалася іншою групою співзалежних в іншому наркологічному центрі в Мінняполісі. Однак цього разу мала лише невиразне уявлення про те, що робила. Я досі вважала співзалежних ворожими, схильними до контролю та маніпуляцій, нещирими, тощо... І досі помічала всі ті своєрідні виверти особистості, які спостерігала до того. Однак я вже дивилася глибше. Я бачила людей, котрі були ворожими, вони відчували стільки болю, що ворожість була їхнім єдиним захистом від чергового пригноблення. Вони були такими розлюченими, тому що будь-хто, хто б терпів усе те, що вони теж, був би таким розлюченим. Вони контролювали, оскільки все довкола них і всередині них опинилось поза контролем. Завжди була загроза здатна прорвати загату їхнього життя та життя їхніх близьких. І це, в свою чергу, матиме руйнівні наслідки для всіх. І, як здавалося, ніхто, крім них, не помічав цього та не переймався цим. Я бачила людей, які маніпулювали, адже маніпуляції здавались єдиним способом досягнути чогось – Працювала з нещирими людьми, тому що систему, в якій вони жили, здавалась неспроможною терпіти чесність. Я працювала з людьми, котрі вважали, що божеволюють, оскільки вірили в таку кількість брехні, серед якої годі було збагнути де ж реальність. Я бачила людей, які так поринули в проблеми інших, що не мали часу побачити свої проблеми та розв'язати їх. Це були люди, які постійно непокоїлись через інших, і це часто призводило до деструкції. Вони забували, як це піклуватися про себе. Співзалежні відчували свою відповідальність за безліч речей, оскільки люди довкола них не відповідали практично ні за що, вони просто працювали за двох. Я бачила людей, яким боліло так, які були спантеличені. вони потребували затишку, розуміння, та інформації, бачила жертв алкоголізму, які не пиячили самі, але однаково були жертвами алкоголю. Бачила жертв, які вічай душно намагались бодай якось здолати своїх мучителів. Вони вчились у мене і я вчилася в них. Незабаром я почала погоджуватись з деякими новими поглядами на співзалежність. Співзалежні не були і більш божевільними, чи більш хворими за алкоголіків. Однак вони так само або й більше потерпали. Вони є найбільшими страждальцями – однак пройшли через ці тортури без знеболювального впливу алкоголю. Інших наркотиків чи інших станів, яких досягають люди з компульсивними розладами, і біль, який спричиняє той, кого люблять і хто потербає від проблем, може бути бездонним. Хімічно-залежний партнер приглушує почуття і ненаркозалежну особу, Переламує біль, який можна спустити лише злістю або періодичними фантазіями. Писала у статті для книжки «Співзалежність як нова проблема» Джанет Герінгер-Войтіц. «Співзалежні є тверезами через те, що вони пройшли через стан протвереження. Не дивно, чому вони такі божевільні, а хто б не був таким, якби жив із тими людьми, з якими вони жили. Для співзалежних складно було отримати інформацію та практичну допомогу, якої вони потребували та на яку заслуговували – Край складно переконувати алкоголіків або інших людей з психічними проблемами, щоб вони зверталися по допомогу. Ще важче переконувати співзалежних, які видаються порівняно нормальними, але не почуваються людьми, у яких є проблеми. Співзалежні страждали в тіні хворої людини. Якщо вони одужували, то також у тіні – то недавно чимало консультантів, як я, не знали, як їм зарадити. Нерідко звинувачення були спрямовані на співзалежних. Іноді їх ігнорували, іноді очікували, що вони магічно зберуться докупи. Застарілий підхід, який не спрацював з алкоголіками та не допоміг співзалежним. Крайне часто до співзалежних ставилися як до людей, яким потрібна допомога для одужання. Рідко їм пропонували індивідуальні програми одужання від їхніх проблем і їхнього болю. Однак, за свою природу алкоголізм та інші компульсивні розлади перетворюють усіх, кого стосується хвороба на жертв. Тобто на людей, які потребують допомоги, навіть якщо вони не зловживають алкоголем, наркотиками, не страждають від лудоманії, переїдання та інших маній. Саме тому я написала цю книжку. Вона виросла з моїх досліджень, мого особистого та професійного досвіду, а також з моєї пристрасті щодо цієї теми. Це особиста і іноді упереджена думка. Я не є експерткою, і це не є фахова книжка для експертів, Якщо людина, якій ви дозволили впливати на вас, є алкоголіком, лудоманом, їжозалежним, трудоголіком, сексоголіком, злочинцем, бунтівним підлітком, матір'ю або батьком, які одержимі гіперопікою, іншими співзалежними або поєднанням чогось із цього списку, тоді ця книжка для вас, для співзалежних». Ця книжка не про те, як ви можете допомогти алкоголікові або людиною з залежністю, хоча якщо вам стане ліпше, тоді також зросте шанс для поліпшення і його або її стану. Є багато хороших книжок про те, як допомогти алкоголікам. Ця книжка про вашу найважливішу, але, можливо, найбільш занедбану відповідальність. Турботу про себе. Вона про те, що ви можете почати робити, щоб почуватися краще. Я намагалася зібрати до купу деякі з найкращих, найдієвіших думок про співзалежність, Виключно з думками людей, яких я вважала експертами. Також наводжу приклади з життя, щоб показати, як люди впорались з певними проблемами. Хоча я й змінила імена та певні деталі, щоб захистити приватність людей, усі приклади з життя є правдивими, а не фікцією. Я також додала про кінцеві примітки з джерелами, щоб вони могли слугувати додатковою літературою, та щоб прив'язати матеріали з відповідними джерелами інформації. Однак головного я навчилась не з книжок, а від людей, аналізуючи їхні думки щодо цієї проблеми. Чимало ідей передавали з уст в уста, тому їхні джерела визначити неможливо. Я намагалася точно відображати джерела інформації – але в цій сфері це не завжди можливо. Хоча ця книжка для самодопомоги, порадник та, будь ласка, пам'ятайте, що ви не знайдете тут рецептю психологічного здоров'я. Кожна людина унікальна, як і кожна ситуація. Спробуйте поринути у власний процес зцілення. Це може передбачати звернення по професійну допомогу, відвідування груп самодопомоги, зокрема «Ал-Анон», а також звернення по допомогу до сили, яка більша за вас. Мій друг Скот Еглстон, який спеціалізується у сфері психічного здоров'я, розповів мені байку про лікування. Він почув її від когось, а той у свою чергу від когось і ще. Вона звучала так: Колись давно жінка переселилась у печеру в горах, щоб учитися в гуру. Вона хотіла за її словами дізнатись все, що можна дізнатись. Гуру давав їй купу книжок і залишав її наодинці з ними, щоб вона могла навчатися. Щоранку Гуру повертався до печери, щоб контролювати прогрес жінки. В Про руці він тримав важкий дерев'яний ціпок. Щоранку він ставив їй те саме запитання – «Чи вивчила ти вже все, що можна вивчити?» І її відповідь була незмінною. «Ні», – казала, – «вона не вивчила». Тоді Гуру бив її по голові цімком. Цей сценарій повторювався місяцями. Одного дня гуру зайшов до печери, поставив те саме запитання, почув ту саму відповідь і замахнувся своїм ціпком, щоб так само вдарити її. Однак жінка вхопила палицю із рук гуру, перервавши його насильство. Жінка була рада, що зважилась на це, але водночас боялась від платного удару. Глянула на гуру, на її подив гуру усміхався. «Вітаю! – сказав він. Ти закінчила свої навчання, ти вивчила все, що тобі потрібно знати. Як це сталося, запитала жінка, ти вивчила те, що ніколи не вивчиш усього, відповів він. І ти навчилась того, як припинити біль. Саме про це ця книжка, як припинити біль і взяти життя під власний контроль. Чимало людей навчилися цього. Ви теж можете навчитись. Частина перша. Що таке співзалежність і в кого вона є? 1. Історія Джесіки Сонце сяяло, і був чудовий день, коли я його зустріла. Тоді все перетворилось на божевілля. Джорджіана – дружина-алкоголіка. Це історія Джесіки, нехай вона сама її розповість. Я сиділа на кухні, попиваючи каву і розуміючи про мою незакінчену хатню роботу. Посуд, протирання пилу, прання – список був безкінечний, однак я не могла почати працювати, було забагато думок – Здавалося, що переробити все це неможливо, як і неможливо моє життя, подумала тоді я. Мене охопила втома, знайоме відчуття. Я попрямувала до спальні дрімання, що колись було розкішю, стало необхідністю. Сон був найважливішим з-поміж всього, що я могла зробити. Де поділася моя мотивація? У мене колись був надлишок енергії. А тепер я мала докладати зусилля, щоб щодня зачісувати волосся та накладати макіяж – і часто я не робила цього. Я лягла на ліжко і глибоко заснула. Коли прокинулася вже перші думки та почуття завдавали мені полю, але це не було чимось новим, я не знала, що дошкуляло найдужче. Тупий біль від переконання, що моєму шлюбу настав кінець, кохання минуло, його погасили брехні, пояцтво, розчарування та фінансові проблеми. Гірка лють, яку я відчувала до свого чоловіка, людина, яка до всього цього довела. Відчий, бо Бог, якому я довіряла раніше, зрадив мене, допустивши це все. Чи у поєднанні страху, безпорадності та безвиходності, що залишився зрештою емоцій. Хай йому грець, подумала я. Чому він не облишив поячити раніше? Чому брехав? Чому не міг кохати мене так само, як я кохала його? Чому він ще кілька років тому не припинів пити й брехати, коли мені це було дуже важливо. Я ніколи не мала наміру вийти заміж за алкоголіка. Таким був мій батько. Я дуже старалась, коли шукала собі чоловіка. Чудовий вибір. Проблема Франка з алкоголем проявилась під час нашого медового місяця, коли він пішов з нашого готельного номера якось обіді, а повернувся в 6.30 наступного ранку». Чому я тоді цього не помітила? Оглядаючись на той час, я розумію, що це були чіткі знаки, якою ж дурепою я була. Оні, він не алкоголік, тільки не він. Частенько я себе переконувала. Вірила в його брехні і у свої брехні вірила. Чому ж я просто не залишила його, не розлучилася? Провина, страх, брак ініціативи та нерішучість. Крім того, я вже кидала його раніше. Коли ми не були разом, я лише відчувала пригнічення. Думала про нього та хвилювалась через гроші. «Чорт, забирай!» Я глянула на годинник. «За 15.03. Незабаром діту прийдуть зі школи. Тоді повернеться додому він і чекатиме на вечерю. Сьогодні я не займалася хатнім господарством. Вдома нічого не готове, І це його провина, подумала я. Його провина». Раптом мене, мов, перемкнуло. Чи справді мій чоловік був на роботі? Може, він ходив в ресторан з іншою жінкою? Може, в нього є коханка? Може, він пішов з роботи раніше, щоб випити? А якщо і був на роботі, то створював там проблеми. До речі, скільки він протримається на цій роботі? Ще тиждень чи місяць? Тоді або звільниться, або звільнить його, як і завжди. Пролунав телефонний дзвінок, перервавши мій неспокій. Це була сусідка, моя подруга. Ми поговорили, і я розповіла їй про мій день. «Завтра я йду до Ал-Анон», – розповіла вона. «Хочеш піти зі мною?» Я вже раніше чула про Ал-Анон. Це група для людей, які перебувають у шлюбі з алкоголіками. У моїй уяві це були групи маленьких жінок, які всьому звинувачували алкоголізм їхніх чоловіків, а самих чоловіків пробачали і розмірковували над маленькими кроками, щоб допомогти їй. «Подивлюсь», – збрехала я, – «у мене багато справ». Я була така обурена, що заледве чула решту нашої розмови. Звісно, я не хотіла йти до Ал-Анон, бо ж допомагала і допомагала, хіба ж я недостатньо зробила для нього. Я відчувала зрість через те, що продовжую вкладати в ту бездонну яму незадоволених потреб, яку ми називали шлюбом. Геть втомилась від того, що мусила нести такий тягар і відчувати відповідальність за успіх, або провали наших стосунків. Це його проблема, тихо лайлася я. Хай він сам її розв'язує. Дайте мені спокій з цим. Більше нічого не просіть мене. Просто зробіть його кращим, і я почуватимусь краще. Поклала слухавку і посунула на кухню, щоб приготувати вечерю. Так чи інакше, не потрібна мені допомога, подумала я. Я не пила, не вживала наркотиків, не втратила роботи, не прихала і не обманювала тих, кого любила. Я тримала цю родину в купі, що іноді було дуже складно. Я сплачувала рахунки, вела хатнє господарство з убогим бюджетом. Долала надзвичайні ситуації, оскільки я дружина-алкоголіка, то таких ситуацій було чимало. Здебільшого самостійно проходила через складні часи і постійно почувалася хворою. Ні, вирішила я. Не є я безвідповідальною. Натомість я відповідала за все та за кожного, зі мною було все гаразд. Мені просто потрібен був поштовх, необхідно було, щоб я почала займатися буденними справами. Жодні зустрічі тут не зарадять, я б почувалася винною, якби кудись пішла в той час, коли у мене стільки роботи вдома. Бог знає, що мені не потрібно більше провини. Завтра я прокинусь і займуся справами, все не лагодиться. Завтра. Коли діти повернулись додому, я почала кричати на них. Це не здивувало ані їх, ані мене чоловік був безтурботний, чудовий хлопець. Я була сучкою. Звісно, намагалася бути люб'язною, однак це складно. Злість завжди була на похваті, готова вирватись назовні. Тривалий час я дуже багато терпіла. Та більшість терпіти не бажала і не могла. Я завжди була в обороні, і мені здавалось, ніби якось боролась за власне життя. Пізніше я дізналась, що так і було. До того часу, коли мій чоловік прийшов додому, я намагалась приготувати вечерю. Ми попоїли, практично не спілкуючись. «У мене був гарний день», – сказав Френк. «Що це означає? Мені було цікаво, чим ти насправді займався, чи ти взагалі був на роботі, і ще більше, кому є до того діло?» «Чудово», – відповіла я. «А як минув твій день?» – запитав він. «Як ти гадаєш, він у біса минув, я тихо вилилася. Після всього того, що ти мені причинив, який у мене був повинен бути день, на твою думку?» Я люто на нього зиркнула, змусивши себе посміхнутися і сказала, «Мій день був нормальний. Дякую, що запитав». Франк відвів очі. Він більше чув те, чого я не говорила, ніж те, що казала. Знав, що не варто більше нічого питати, це знала і я. Ми зазвичай були за крок до сварки, нагадувань про минулі образи та криків з погрозами розлучитися. Звикли насолоджуватись сварками, але й утомилися від них, тому робили це мовчки». Діти перервали нашу ворожу мовчанку. Син сказав, що хоче піти на гральний майданчик, розташований за кілька кварталів. Я не дозволила, щоб він ішов сам, без тата чи без мене. Він скиглив, що хоче піти що піде, та що я йому ніколи нічого не дозволяю. Я викрикнула, що не піде і на цьому крапка. Він канючив, будь ласка, я мушу піти, усім іншим дітям дозволяють туди ходити. Як і завжди, я поступилась. «Гаразд, іди, але будь обережним», – застерегла я. Мені здавалось, ніби я загубилась. Завжди почувалась загубленою з дітьми та з чоловіком. Ніхто мене не слухав, ніхто не приймав мене серйозно. Я себе не сприймала серйозно. Після вечері я помила посуд, поки чоловік дивився телевізор. Як завжди, я працюю, а ти граєшся. Я хвилююся, а ти розслабляєшся. Я піклуюсь, а ти ні. Тоді біду, обре, а мені болить». Хай тобі грець, я кілька разів прийшла з вітальною, навмисно загороджуючи йому екран і таємно кидаючи на нього розлючені погляди, він мене ігнорував. Втомившись від цього, я пішла до вітальні, видихнула і повідомила, що йду прибирати двір. Це насправді, як я пояснила, чоловіча робота, але гадаю, що зайнятися нею доведеться мені. Він сказав, що зробить це згодом. Я наполягала, що оте згодом ніколи не настає. Я не можу чекати, не можу дивитись на неприбраний двір, просто забудь про це. Я звикла робити все, тож і це зроблю. Гаразд, мовив він. Я про це забуду. Я вибігла на вулицю і почала тупати по двору. Оскільки я була втомлена, час іти спати настав незабаром. Засинати з чоловіком стало так само нестерпно, як і прокидатися з ним. Ми або не говорили, скручуючись на протилежних краях ліжка, якому гадали одне від одного або він намагався, ніби все було гаразд, зайняти зі мною сексом. У будь-якому разі відчувалось напруження, якщо ми повертались одне до одної спиною, а я лежала з, з бентежним, розпачливими думками. Якщо він намагався торкнутися, мене я застигала. Як він міг розраховувати на те, що я захочу з ним кохатися? Як він міг торкатись мене так, ніби нічого не трапилося? Зазвичай я відштовхувала його, різко кажучи «ні, я занадто стомлена». Іноді погоджувалась, час від часу я так робила, бо хотіла цього. Але, зазвичай, якщо займалася з ним сексом, то я погоджувалась тому, що відчувала обов'язок задовольняти його сексуальні потреби та провину, коли цього не робила. Так що інакше, секс був психологічно і емоційно незадовільним. Однак я казала собі, що мені байдуже, це не мало жодного значення. Не так. Колись давно я притлумила свої сексуальні бажання. Колись давно я приглушила свою потребу давати і отримувати кохання. Я заморозила ту частинку себе, мусила це зробити заради виживання. У мене було так багато очікувань від цього шлюбу, так багато мрій щодо нас, нічого з цього не здійснилось. Мене обманули, зрадили. Мій дім і моя родина, місце та люди, які мали бути теплими, турботливими, мали давати відчуття комфорту, бути гаванню любові, стали пасткою. І я не могла знайти виходу з цього. Мабуть, я постійно запевняла себе, що все налагодиться. Зрештою, він винен у всіх цих проблемах. Він алкоголік. Коли йому стане ліпше, то й наш шлюб поліпшиться. Однак мені стало цікаво. Він не пив і ходив до алкоголік-анонімус уже шість місяців. Однак йому не ставало ліпше. І мені не ставало ліпше. Чи було його зцілення достатньо, щоб я ставала щасливою? Поки що його тверезість, як здавалося, не змінювала того, як я почуваюсь. А я й у віці 32 років почувалася вичавленою, виснаженою та зламаною. Що сталося з нашим коханням, що сталося зі мною? За місяць я почала підозрювати те, що, як згодом дізналася, було правдою. До цього часу змінилося тільки одне, я почувалася дедалі гірше. Моє життя заклякло, я хотіла, щоб воно обірвалось. Я зневірилась, що все налагодиться, я навіть не знала, що саме було не так. У мене не було жодної іншої мети, крім того, щоб опікуватись іншими людьми. І це мені не дуже добре вдавалось. Я застрягла в минулому і боялася майбутнього. Здавалося, що Бог за мене забув. Я постійно почувалася винною, і мені було цікаво, чи не божеволію я. Зі мною ставалося щось жахливе, щось, чого я не могла пояснити». Воно на мене підкрадалося і зруйнувало моє життя. Якось так на мене вплинув його алкоголізм. І те, як це на мене вплинуло, стало моїми проблемами. Було байдуже, хто був в цьому винен. Я втратила контроль. Саме в ту мить її життя я зустріла Джесіку. Вона саме мала засвоїти три фундаментальні речі. Перше, Джесіка була не божевільною, а співзалежною. Алкоголізм та інші компульсивні розлади справді є сімейними хворобами. Те, як хвороба впливає на інших членів родини, називають співзалежністю. Друге. Щойно співзалежність вкоренилася, вона бере життя під свій контроль. Це подібне до пневмонії або шкідливої звички. Щойно вона у вас з'являється, ви з нею живете. Третє. Якщо хочете її позбутись, ви повинні щось робити, щоб вона зникла. Не суттєво, хто в цьому винен – Ваша співзалежність стає вашою проблемою. Розв'язання ваших проблем – ваша відповідальність. Якщо у вас співзалежність, вам потрібно власні ліки або методи зцілення. Щоб розпочати лікування, варто зрозуміти співзалежність і певні форми ставлення до людей, почуття та види поведінки, які її часто супроводжують. Важливо також змінити деякі з цих форм ставлення і типів поведінки та збагнути – Чого слід очікувати, поки відбуваються ці зміни? В цій книжці ви знайдете розуміння проблеми та отримуєте стимул для таких змін. Я рада повідомити, що в історії Джесіки є щасливий кінець або ж новий початок. Їй стало ліпше, вона почала жити власним життям, і я сподіваюся, що ви теж почнете жити власним життям. 2. Інші історії Коли я кажу, що співзалежна, то не маю на увазі, що трохи співзалежна. Я маю на увазі, що справді співзалежна. Я не одружуюся з чоловіками, які зупиняються на кілька кухлів пива після роботи. Я одружуюся з чоловіками, які не працюють. Елен, член Ал Анон. Мабуть, ви порівнювали себе з Джесікою з попереднього розділу. Її історія – кричучий приклад співзалежності – але про нього я часто чую, однак досвід Джесіки не є єдиним видом співзалежності. Варіантів таких історій існує стільки, скільки існує співзалежних. Ось кілька з них. Геральт – вродливий чоловік, якому ледь за сорок, називає себе успішним підприємцем, але не вдахою в стосунках з жінками. Під час навчання в старшій школі та коледжі він зустрічався з багатьма жінками – він був популярним і його вважали гарною здобиччю. Однак після завершення навчання Геральт приголомшив своєю сім'ю та друзів, одружившись з Ритою. Вона ставилась до Геральда гірше, ніж будь-яка інша жінка, з якою він до того зустрічався. Вона була прохолодною та ворожою до Геральда та його друзів. Мала небагато спільних з ним інтересів і, як здавалось, їй не було великого діла до Геральда. Тринадцять років по тому цей шлюб закінчився розлученням, коли він дізнався про те, що він уже роками підозрював. Грита зустрічалася з іншими чоловіками відтоді, як вони одружилися, а також уже тривалий час зловживала алкоголем та наркотичними речовинами. Геральт був спустошений, однак після двомісячного горювання він дико закохався в іншу жінку – яка була такою алкоголічкою, що могла пити з самого ранку, аж поки не відключиться. Проживши кілька місяців у хвилюванні через неї, спробувавши допомогти їй, з'ясувати, що в його діях змушувало її пиячити, намагаючись взяти її алкоголізм під контроль і, врешті-решт, розізлившись на неї через те, що вона не облишить пити, Геральд поклав край цим стосункам. Незабаром він зустрів ще одну жінку. Закохався в неї та переїхав у її квартиру. За кілька місяців це запідозрив, що вона теж хімічно залежна. Герольд дуже хвилювався за свою кохану. Він перевірив її, обшукав її сумочку, намагаючись знайти пігулки або інші докази, та розпитував її про все. Іноді він просто заперечував, що в неї є якась проблема. В той час він займався різними справами, намагався насолоджуватись спільним часом з своєю дівчиною, хоча й стверджував, що не почувається спокійно, та запевняв себе, це все через мене, що зі мною не так. Під час однієї з чергових криз Герліт пішов порадитись до консультанта з хімічної залежності. «Я знаю, що мені слід припинити ці стосунки», – сказав чоловік, «але я просто зараз не готовий це все відпускати. Ми разом можемо говорити про все та будь-коли. Ми гарні друзі, і я кохаю її. Чому?» «Чому це завжди зі мною трапляється? Дайте мені кімнату, де повно жінок, і я закохаюся в ту, в якої найбільше проблем, у ту, яка найгірше до мене ставитиметься. Чесно, для мене більше це, ніж якийсь виклик», – зізнався Геральд. «Якщо жінка ставиться до мене занадто добре, це мене відвертає від неї». Геральд вважав, що він паячить лише в компанії, що в нього ніколи не виникне проблем – Наслідок вживання алкоголю. Розповів консультантові, що ніколи не вживав наркотиків. Брат Геральда, якому вже під 50, був алкоголіком ще з підліткового віку. Геральд заперечував, що хтось із його покійних батьків був алкоголіком, але неохоче визнав, що його батько, можливо, забагато пив. Консультант припустив, що алкоголізм і надмірне споживання алкоголю в сім'ї Геральда може досі впливати на нього та його стосунки. «Як їхні проблеми можуть позначитись на мені?» – запитав він. «Тато вже давно помер, а з братом я не часто бачуся». Після кількох сеансів Геральт почав називати себе співзалежним, але він не цілком був впевнений, що це означає або що з цим слід робити. Коли він перпинив нервувати через головну проблему в стосунках, то облишув відвідувати сеанси. Вирішив, що проблеми його дівчини з наркотиками не були аж такими критичними. Він почав вірити, що в стосунках з жінками йому просто не пощастило, і сподівався, що одного дня це зміниться. Чи спричинена проблема Джеральда в тому, що йому не пощастило, чи це співзалежність? Петті було далеко за 30. Вона вже 11 років була в шлюбі, коли звернулася по допомогу до приватного психотерапевта. Вона мала трійко дітей. Наймолодшої дитини був церебральний параліч. Петті присвятила своє життя тому, щоб бути гарною дружиною та матір'ю. Вона сказала своєму психотерапевтові, що любить своїх дітей, не шкодує про рішення залишитися вдома та виховувати їх але ненавидить буденну рутину. До шлюбу вона мала багато друзів і хобі, працювала медсестрою та цікавилася світом довкола себе. Однак після народження дітей, передусім дитини з фізичними вадами, вона втратила зацікавлення до життя. Розгубила друзів, погладжала на 40 кілограм, не знала, що відчуваєте, чи взагалі щось відчуває, вважала себе винною за свої почуття. Скаржилась на те, що намагалась бути активною, допомагаючи своїм друзям і виконуючи волонтерську роботу для різних організацій. Але її зусилля зазвичай закінчувалися відчуттям марноти та образи. Вона розмірковувала над тим, щоб повернутися на роботу, але не змогла цього зробити, тому що все, що я знаю – сестринська справа, а я втомлена опікуватися людьми. Моя родина та друзі вважають мене незламною силою». Стара, добра та надійна Петті, завжди поруч, завжди врівноважена, завжди готова допомогти. Правда полягає в тому, зізналась Петті, що я розвалююсь дуже дихо, але дуже впевнено. Я роками страждаю від депресії, не можу з цим поратись. Відразу починаю ридати, мені бракує сил, я постійно кричу на дітей. Мене взагалі не цікавить секс, принаймні не з моїм чоловіком». Я постійно через усе почуваюся винною. Навіть відчуваю провину за те, що прийшла до вас, сказала вона консультантові. Я сама мала би вміти давати лад своїм проблемам. Повинна сама вибиратися з цього. Смішно витрачати ваш час і гроші мого чоловіка на мої проблеми, які я, можливо, вигадала сама собі та які перебільшую. Але мені треба щось робити, визнала Петті. Останнім часом я роздумувала над самогубством, Звісно, додала вона, я б ніколи насправді не наклала на себе руки, я потрібна дуже багатьом людям, які залежать від мене, я б тобі підвела їх. Однак я хвилююсь, і я налякана». Петі також сказала, що до шлюбу в її чоловіка виникали проблеми з алкоголем. За час шлюбу він пив менше, працював на тій самій роботі та добре забезпечував сім'ю. Але після кількох запитань Петі розповіла консультантові, що її чоловік не відвідував зустрічі алкоголік-анонімус або будь-яких інших груп самодопомоги. Натомість він місяцями був у зав'язці між вихідними, а на вихідніх запої. Коли він пиячив такої божевільні речі, а коли не вживав алкоголь, був сердитим і ворожим. Я не знаю, що з тим трапилося. Це не той чоловік, за якого я вийшла заміж. Ще більше лякає те, що я не знаю, що коїться зі мною чи ким є я, сказала Петті. Складно пояснити точно, у чому полягає проблема. Я сама цього не можу збагнути». «Немає якогось великого клопоту, на який я можу вказати, ось це не так, як має бути. Але мені здається, що я загубилась. Іноді думаю над тим, чи не божеволюю я. Що зі мною не так?» – запитала Петті. «Можливо, ваш чоловік – алкоголік, тому ваші проблеми спричинені сімейною проблемою з алкоголіком?» – припустив консультант. «Як таке може бути?» – запитала Петті. «Мій чоловік не так часто поячить». Консультант почав копатись в минулому паті. Вона з ніжністю говорила про своїх батьків і двох дорослих братів. Була з гарної сім'ї, згуртованої та успішної. Консультант занурився ще глибше. паті сказала, що її батько ходив до алкоголік-анонімус відтоді, як вона була підлітком. Тато облишив пити, коли я була в старшій школі, сказала вона. Я дуже його люблю і пишаюся з ним, але роки його алкоголізму були справді божевільними для нашої сім'ї. Петті не просто була заміжньою за чоловіком, який, можливо, був алкоголіком, а вона також є тим, кого тепер називають дорослою людиною-алкоголіка. Вся сім'я постраждала від родинної проблеми алкоголізму. Її тато облишив поїти, мати пішла до Ал-Анон, життя цієї сім'ї налагодилось. Однак Петті також постраждала, хіба можна було очікувати, що вона магічно подолає свої проблеми тільки через те, що поятство припинилося? Замість додаткових сеансів консультанта Петті відрядив її на курси з підвищення самооцінки та на заняття з впевненості. Консультант також порекомендував Петті відвідати зустріч ал або Товариство дорослих дітей-алкоголіків, котрі є групами самодопомоги, які працюють на принципах «12 кроків» Товариства «Алкоголік-Анонімус». Пекі дослухалась до поради консультанта. Вона не вилікувалась за один раз, але місяць за місяцем їй стало легше приймати рішення, показувати свої емоції, казати те, що було на думці, звертати увагу на власні потреби та відчувати менші провинк. Вона почала краще ставитись до себе та своєї буденної рутини. Поступово її депресія зникла, вона плакала менше та сміялася більше. Повернулися сили та цікавість до життя. До речі, чоловік Петті приєднався до алкоголік-анонімус без підштовхувань з її боку. Він став менш ворожим, а їхній шлюб почав налагоджуватися. Сенс в тому, що Петті повернула собі контроль над своїм життям – Її життя нормалізувалося. Тепер, коли ви спитаєте у Петті, яка в неї є або була проблема, вона відповість – я співзалежна. Від співзалежності потерпають не лише ті люди, які звертаються по допомогу до Центру психологічного здоров'я, наркологічних диспансерів. Рендел був консультантом з хімічної залежності та алкоголіком, який тримав себе в руках і вже кілька років не пив, однак збагнув, що в нього є проблеми. Рендел також був дорослою дитиною алкоголіка. Його батько та троє братів були алкоголіками. Він був розумним, чуйним чоловіком, який насолоджувався своєю роботою, а його проблемою був вільний час. На дозвіллі він здебільшого хвилювався, радше був одержимий іншими людьми та їхніми проблемами. Іноді намагався розплутувати той безлад, який створювали алкоголіки. Іноді злився на них за те, що вони створювали той безлад виправлення якого він вважав своїм обов'язком. Іноді сумував через те, що люди, не обов'язково поятики, поводились так чи інакше. Він займався марнослів'ям, почувався винним, засмученим і використаним. Однак нечасто почувався близьким з ними. Нечасто веселився. Протягом багатьох років Рендел вважав, що його обов'язком було хвилюватись через людей і втручатись в їхні проблеми. Він називав свою поведінку увічливістю, турботою, любов'ю та іноді справедливим гнівом. А тепер він, отримавши допомогу, називається співзалежністю. Іноді співзалежна поведінка нерозривно пов'язана зі статусом гарної дружини, матері, гарного чоловіка, брата або християнина – Марліс за 40 років. І вона досі приваблива жінка, коли про себе дбає. Більшість часу вона однак опікується своїми п'ятьма дітьми та чоловіком, який лікується від алкоголізму. Вона присвятила своє життя тому, щоб зробити їх щасливими, але це їй не вдалося. Зазвичай вона злиться і відчуває невдячність за її зусилля, а сім'я злиться на неї. Вона займається сексом зі своїм чоловіком коли він цього забажає, хоч би як почувалась. Вона витрачає занадто велику частину сімейного бюджету на іграшки та одяг для дітей, чого б вони не захотіли. Вовозить їх, читає для них, готує, прибирає, обіймає та ніжить тих, хто довкола неї, але ніхто не відповідає їй взаємністю. Вони зазвичай навіть надякують. Марлі собурюється через те, що вона постійно винна іншим людям у житті. Нервує через те, як її сім'я та їхні потреби контролюють її життя. Вона обрала сестринську справу як свою професію і часто через це дратується. Однак я почуваю свинною, коли не роблю того, про що мене просять. Звинувачую себе, коли я не виправдовую власних стандартів дружини та матері, коли не відповідаю очікуванням стандартів інших людей щодо мене, я лише просто почуваюся винною, сказала вона, а насправді планую свій день і розставляю свої пріоритети відповідно до відчуття провини. Чи те, що Марліс безкінечно опікується іншими людьми, обурюється через це та нічого не очікує у відповідь, означає, що вона гарна дружина та мати? Чи, може, це означає, що Марліс співзалежна? Алкоголізм або хімічна залежність не є од'єдиною сімейною проблемою, яка може сформувати співзалежну людину. Аліса, матір двох підлітків, підробляла в Центрі психологічного здоров'я, коли вона звернулася до сімейного консультанта. До того вона зверталась до багатьох сімейних консультантів. Звернулася по допомогу, тому що її найстарша дитина, 14-річний хлопець, постійно спричиняла проблеми. Він тікав, невчасно повертався додому, прогулював школу, порушував інші сімейні правила та загалом робив усе, що заманеться і коли заманеться. «Ця дитина, – сказала Аліса консультантові, – зводить мене з розуму». І так було. Вона неймовірно хвилювалась, інколи була в такій депресії та заклопотаності, що не могла підвести з ліжка. Аліса перепробувала вже все, що тільки могла придумати, щоб допомогти цій дитині. Вона тричі відправляла сина на лікування, двічі у різні служби патронатного виховання та водила всю сім'ю від одного сімейного консультанта до іншого». Аліса також випробувала інші методи. Погрожувала, кричала, горланила та благала. Якось так розізлилась, що викликала поліцію, випробувала метод пряника, навіть намагалася поводитись так, ніби він не коїв жодних поганих речей, навіть замикала його. І поїхала пів штату, щоб повернути сина додому, коли він втік. Хоча ці старання не допомогли її дитині, Аліса була одержимою тим, щоб все-таки знайти ту одну річ, яка б змусила його побачити помилки в своїй поведінці та допомогла йому змінитись. «Чому?» – запитала вона консультанта. «Він це робить зі мною. Він втікає та руйнує моє життя». Консультант погодився, що проблема з сином. Аліси була болючою, вона засмучувала та потребувала дій. Однак він також сказав, що ця проблема не повинна руйнувати життя Аліси. «Ти не змогла взяти під контроль сина, але можеш взяти себе під контроль», – сказав він. «Ти можеш взятись за власну співзалежність». Шарель також називає себе співзалежною. Незабаром після того, як вона вийшла заміж за чоловіка своєї мрії – Її житті почалося когитись жахіття. Її чоловік, як вона збагнула, був сексоголіком. Не міг контролювати своєї жаги до переглядання порнографії, маніакально ув'язнювався у стосунки з іншими жінками. Та, за словами Шеррил, лише Бог знає, з ким іще. Вона розуміла, що її чоловік сексоголік за тиждень після весілля, коли заскочила його в ліжку з іншою жінкою. Першою реакцією Шерил була паніка. Тоді вона розізлилась, відчула занепокоєння через чоловіка та його проблему. Друзі порадили їй облишити його, однак вона вирішила зберегти шлюб. Він потребував допомоги, він потребував її. Можливо, він зміниться, крім того, вона не була готова втратити свою мрію, те рожеве майбутнє, яке мало б на них чекати. Її чоловік долучився до «секс-еддикт» Анонімус – групи самодопомоги, яка теж дотримується принципу «12 кроків» і подібна до «Алкоголік Анонімус». Шеріл відмовилася вступати до «Соуса», подібної до «Ал Анон» для членів родини сексосоголіків. Вона не хотіла, щоб люди дізналися про її проблему, навіть приватно воліла її не обговорювати. За кілька місяців Шеріл, яка була успішною моделлю, почала менше приймати пропозиції роботи. Скасувала зустрічі з друзями та більше сиділа вдома. Вона прагнула перехопити дзвінок на той випадок, якщо жінки телефонували її чоловікові. Моліла залишатись вдома, щоб наглядати, коли її коханий іде з дому та коли повертається. Хотіла бачити, який він має вигляд, як поводиться та як говорить. Точно знати, що він робить і з ким. Часто телефонувала його опікунові в Товариство анонімних сексоголіків, щоб поскаржитись на чоловіка, донести щось про нього та розпитати про його прогрес. Вона, як сама казала, не могла допустити, щоб її обманули та зрадили знову. Поступово Шеріл відчужилась від своїх друзів і занять. Вона занадто хвилювалась, щоб працювати, і занадто соромилась, щоб спілкуватись з друзями. Її чоловік мав ще кілька коханок. Друзі були розчаровані тим, що вона залишилася з ним і постійно скаржилась на те, як жахливо бути його дружиною. Я терпіти не могла погляду мого чоловіка. Я до нього нічого не відчувала, крім зневаги. Однак не могла наважитись і облишити його, пізніше розповіла Шеріл. Не могла змусити себе робити щось, окрім того, щоб хвилюватись та контролювати його. Точкою неповернення для мене став той вечір, «Коли я бігла за ним із кухонним ножем в руках», – сказала Шерил. Це було моє дно. Я бігала по дому, кричачи та лютуючи, коли раптом вперше почала себе усвідомлювати. Я збожеволіла, була не при своєму розумі, взагалі не контрольована, а він там просто стояв, спокійно дивлячись на мене. Я тоді зрозуміла, що мені потрібно щось робити, щоб самій собі допомогти. Незабаром після цього інциденту Шерил долучилася до «Соуса», Саме на тих зустрічах вона почала називати себе та свою втрату контролю співзалежністю. Шерел уже не живе разом зі своїм чоловіком і чекає на розлучення. Вона також краще почувається. Хоча попередні приклади були дуже критичні, співзалежність не обов'язково повинна бути аж такою сильною. І вона не завжди стосується людей, які мають серйозні проблеми. Крістен, одружена, має двох малих дітей і не знає, що таке алкоголізм або компульсивні розлади в родині чи серед родичів. Однак вона називає себе співзалежною. Її проблема, як вона каже, полягає в тому, що настрої інших людей контролюють її емоції. Вона натомість намагається брати під контроль їхні почуття. «Якщо мій чоловік щасливий і я відчуваю, що цьому посприяла, тоді і я щаслива. Якщо він засмучений, я теж відчуваю в цьому свою провину». Відчуваю неспокій, незручності і смуток, поки він не почуватиметься краще. Намагаюсь змусити його почуватись краще, відчуваю свою провину, якщо це мені не вдається. І він сердиться не мене за мої намагання. І не лише до нього я ставлюсь співзалежно, додала вона. Це стосується всіх – моїх батьків, дітей, гостей в моєму домі. Якось мені здавалось, що я просто гублюсь серед інших людей, сплітаюся з ними – я б хотіла з цим щось зробити, тим, що називають співзалежністю, перш ніж стане гірше. «Я не почуваюся дуже нещасною», – сказала Крістен, – «але хотіла б навчитись розслаблятись та насолоджуватись собою і іншими людьми». Священник так підсумував її стан. Деякі люди є справді співзалежними, а дехто з нас трішки співзалежний. Я вибрала ці приклади через те, що вони цікаві та показують різні випадки – вони також вказують на те, на чому слід наголосити. Жоден приклад не може показати типову співзалежність особи чи її або його історію. Співзалежність – складна річ. Люди складні. Кожна людина унікальна, а ситуація кожного відрізняється від інших. Деякі люди зазнали надзвичайно болісних та виснажливих станів через співзалежність. Інші такого не пережили, а співзалежність вплинула на них невельми суттєво. Іноді співзалежність є відповіддю людини на алкоголізм близького, а іноді – ні. Кожна співзалежна людина має унікальну історію, яка виникла на основі його чи її обставин та особистості. Однак у всіх цих історіях співзалежності можна простежити дещо спільне. Йдеться про нашу реакцію та відповідь людей довкола нас. Маю на увазі наші стосунки з іншими – з алкоголіками, ігроманами, сексоголіками, ненажерами чи звичайними людьми. Співзалежність – це вплив, який ці люди справляють на нас, і те, як ми, в свою чергу, намагаємося впливати на них. Як кажуть члени Ал-Анон, побач себе, не порівнюючи. Завдання. Перше. Чи бачите ви себе серед людей, про яких ішлося в цьому розділі? Що змусило вас подумати про себе? Про які стосунки ви тут замислилися і чому? Друге. Можливо, вам буде корисно, якщо ви купите великий записник і фіксуватимете свої відповіді на ці завдання. Ви також можете занотовувати інші думки та почуття, які виникатимуть під час прочитання цієї книжки. Третє. Співзалежність. Стосунки, подібні до танцю. Видима енергія витає туди-сюди між партнерами. Деякі стосунки повільні, наче темний танець смерті. Колет Доулінг. До цієї миті я використовувала слова «співзалежність», «співзалежна» та «співзалежність» як очевидні терміни. Однак визначення цих слів залишається неясним. Визначення хімічної залежності включає залежність психологічну, та або фізично – від алкоголю або інших речовин. Переїдання та лудоманія також є термінами, які дають чіткі уявлення про їхнє значення. Але що таке співзалежність? Очевидно, визначення таке – бути у парі з залежною особою. Це визначення є близьким до правди, але воно однаково не чітке. Воно не передає жодного точного уявлення про це явище. Співзалежність є частиною жаргону наркологічних центрів – Професійний сленг, який, можливо, незрозумілий для людей поза меж цієї професії, та терабарщина для декого в ній. Жаргон може означати як щось конкретне, так і геть нічого, може мати різне значення для різних людей. Або ж люди можуть відчувати, що означає певний термін, але не вміти чітко його означити, тому що його ніхто ніколи чітко не озвучував. Це одні з тих проблем, перед якими я поставала, досліджуючи та намагаючись дати виснаження співзалежності та співзалежних. Чимало людей навіть не чули про такі терміни. Інші ж, які знають ці слова, не можуть розтлумачити їх. Якщо ж вони спробують це зробити, то в кожного виявиться інше визначення. Або люди тлумачать ці слова ще глибше, вдаючись до жаргону, ще більше ускладнюють цю ситуацію те що я не можу знайти цих слів в жодному словнику. Мій комп'ютер і надалі позначає їх як помилку, намагаючись переконати мене, що їх не існує. Однак співзалежність таке означає щось конкретне, щось особливо важливе для мене та мільйонів людей. Позбудьмось жаргону та виєм їм його значення. Що таке співзалежність? Я чула та читала багато визначень співзалежності. В статті з книжки «Співзалежність. Нова проблема» Роберт Сабі написав, що це емоційний, психологічний і поведінковий стан, який виникає внаслідок тривалого впливу на особу та її дотримання набору гнітючих правил. правил, які блокують відкрите вираження почуттів, а також пряме обговорення особистих і міжособистісних проблем. Інший спеціаліст, один з перших дослідників цій сфері Ерні Ларсен – Визначає співзалежність як ті самовбивчі, завчені типи поведінки або недоліки характеру, які призводять до зменшення здібності, починати або брати участь в стосунках, заснованих на любові. Ну і ще я подала інші, менш професійні визначення. «Співзалежність означає, – сказала одна жінка, – що я опікуюсь іншими. Бути співзалежною означає, що я дружина-алкоголіка, – відповіла інша жінка». Це також означає, що мені слід піти до Ал-Анон. Співзалежність визначила іще інше. Означає, що я повністю зайнята алкоголіками. Це означає, що я завжди когось шукаю, щоб прив'язатися. Співзалежність – вона означає, що будь-який чоловік, який мене привабить, якого я закохаюся або за якого вийду заміж, буде хімічно залежним або матиме інші проблеми такої ж складності. Співзалежність ось іще один погляд – означає знати, що всі твої стосунки або триватимуть без змін далі болюче, або так само закінчаться катастрофічно, або й одне і інше. Існує практично стільки ж звизначень співзалежності, стільки історій про неї. У віччя, або, мабуть, полегшені, деякі психотерапевти проголосили таке – співзалежність – це будь-що і будь-хто є співзалежним – то хто ж має рацію, яке визначення є точним? Коротка історія співзалежності допоможе відповісти на це запитання. Коротка історія. Слово співзалежність з'явилось в наркологічних колах наприкінці сімдесятих. Я не знаю, хто відкрив це явище, хоча кілька людей можуть на це претендувати. Та саме слово виникло одночасно в кількох наркологічних центрах у Міннесоті, якщо вірити інформації офісу Сондри Смейлі, яка є професійною психологиною та лідеркою у сфері співзалежності. Можливо, саме в Міннесоті, яка є центром лікування хімічних узалежнень і програм «12 кроків» для компульсивних розладів, і винайшли це поняття». Роберт Саббі та Джоан Фріл в статті з книжки «Співзалежність. Нова проблема» писали. Спершу його використовували для того, щоб описати людину або людей, на чиї життя впливає той факт, що вони пов'язані з кимось, хто має хімічну залежність. Як ми спостерігали, у члена подружжя дитини або близької людини хімічно-залежної особи –